slova svatého Evangelia podle Matouše. Sláva tobě, pane. Ježíš řekl svým učedníkům, slyšeli jste, že bylo řečeno miluj svého blížního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pro Tak budete syny svého nebeského otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré, a sesílá dešť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen. Tak k té dokonalosti, ke které Kristus Pán vybízí, tak k té určitě patří ta velkodušnost, o níž zase píše svatý Pavel v tom prvním čtení. K té velkodušnosti je tam zajímavé tolik, že píše tedy o tom, jak tedy křesťané byli velkodušní, ale sami sebe napřed odevzdali Pánu, sami sebe prosili, nebo sami za sebe prosili o milost, aby se mohli účastnit velkých věcí, protože pomoc jiným křesťanům tak to, je, prosím, to byla výsada nebo to bylo prostě velký skutek lásky a byl to opravdový projev té velkodušnosti. Takže velkodušnost, která se požaduje od křesťana nebo se, která se předpokládá u křesťana, tak také předpokládá, že před jakýmkoliv dílem, před jakýmkoliv úkonem budeme sami sebe odevzdávat pánu aby nás naplnil svou milostí, abychom dokázali s jeho pomocí konat dobré dílo, dobré skutky, abychom dokázali podpořit tam, kde je podpořit třeba, abychom dokázali vnést trochu radosti tam, kde, té troch, kde ta trocha radosti chybí. Tak to by bylo k té velkodušnosti. A já bych ještě ve spojení s tím dnešním svědcem svatým vítem zmínil, to, co k té dokonalosti patří taky, a to je, prosím, pěkně věrnost Kristu. Svatý vít, jak všichni víme, je ten, jehož ostatky máme v Pražské katedrále uchovány, získali jsme je tedy, ne, ne přímo my, ale tedy byly získány pro Pražskou katedrálu v minulosti a je vlastně jedním z těch, kterého považujeme za naše, si národní tedy patrony nebo světce, je to všechno v pořádku, protože já si myslím, že vzhledem k tomu, že on vynikal velkou věrností Kristu skrze, i přes svůj mladý věk, tak se může za nás přimlouvat, aby ta věrnost Kristu se tak v tom našem národě znovu tak nějak probudila hlavně tedy, aby to křesťanství nějakým způsobem začalo vzkvétat. Víme o Vítovi tolik, že se chtěl vyhnout velké neřesti, která se v dnešních časech dost často potkává, a to je pokrytectví. Vít jako mladý chlapec, byl ovlivněn výchovou, nebo ve výchově svými vychovateli modestem a kresčencí, kteří ho vychovávali jako křesťana. No a později tedy jeho otec ho nemohl od toho křesťanství nějak, jak bych řekl, odradit, neodradil ho ani soudce, nakonec ani císař a mladý chlapec víc zůstal věrný Kristu. Dokonce tedy i přes mučení a zemřel mučetnickou smrtí. Skutečně se nechtěl stát tím pokrytcem, který jinak smýšlí a jinak koná. My víme, že on zemřel někdy v roce 304, jenom tak pro naši představu. A víme, že v té době to chodilo tím způsobem, že kdo byl jaksi obviněn z toho, že je křesťanem, tak musel veřejně Dostal tedy nejdřív ultimátum na to, aby se křesťanství zřekl, tak to většinou bylo tím způsobem, že soudce určil nějaký čas, kdy potom ten dotyčný musel veřejně vyznat, že věří v božstva, která se uznávají v tom dotyčném městě nebo státě a musel taky těm božstvům veřejně obětovat. Většinou se pálilo kadidlo letěm modlám, no a to svatý vít odmítl. Jednak i přesto, že dostal to ultimátum na to, aby se zřekl křesťanství, jednak odmítl i veřejnou vlastně, modloslužbu a Můžeme si říct, tak zbytečně možná ztratil život, vždyť mohl učinit, co po něm žádali a přitom v srdci v Krista věřit. Ovšem vít dobře věděl, že potom sám před sebou by neobstál ani před Kristem, protože by právě se stal tím pokrytcem, který jinak koná, jinak smíšlí. Takže k té dokonalosti ještě zpět o které dnes Ježíš hovoří. Nejenom velkodušnost, která předpokládá dopředu všechno tak nějak jako posunout výš a prosit i za to, abychom s milosti boží byli schopni konat dobro. K té dokonalosti patří i tolik, abychom dokázali vydržet v té věrnosti Kristu a abychom nepodléhali jakýmkoliv nabídkám, které by nás mohly učinit pokrytcem. Protože tehdy je ta duše člověka smutná, když ví, že člověk v něčem zklamal. Tak prosme i dnes o tu milost boží, abychom dokázali k té dokonalosti tak nějak směřovat a prosme také toho svatého jíta, ať se za nás přimlouvá.